Veľkou záľubou mladého kráľa bol lov. Raz, keď zase v lese poloval na zver, dostal veľký smet. Nikde však nenašiel potok alebo studničku, aby sa napil. Až naraz uvidel v lese veľkú jabloň a na nej tri veľké zrelé jablka. Také krásne jablko, iste uhasí môj smet. Ledva však kráľ otrhol prvé jablko a v polovici rozkrojil, Vyskočila z neho krásna a úplne nahá panna. Vodu, vodu, volala tenučkým hlasom. Než sa král z toho omámenia spametal, krásna panna zmizla, ako keby sa vyparila. To sa mi snáď len zdalo povedal si sám pre seba ešte stále prekvapený kráľ a z jablone otrhol druhé jablko. Len čo ho rozkrojil, opäť z neho vyskočila nahá panna, ktorá bola ešte krajšia než tá prvá. Vodu, vodu, vodu. A pretože kráľ žiadnu vodu nemal, po chvíli zmizla ako tá prvá krásavica. Královi bolo veľmi ľúto, že sa mu obe pôvabné dievčiny rozplynuli. Hneď si pomyslel, že aj v tom treťom jablku bude ukrytá krásna panna a preto ho otrhol a zobral zo sebou. Keď prišiel k rieke, postavil sa na jej breh, vytiahol jablko a rozkrojil ho. V tom momente z neho vyskočila panna tak, ako ju boh stvoril, lenže bola ešte Oveľa krajšia ako tie prvé dve. A hneď zavolal. Vodu, vodu. Sklonil sa král k rieke, nabral vodu do rúk a pokropil ju. Panna už nezmizla. Ale pretože bola celá nahá, veľmi sa hanubila. Milostivý pán, dajte mi svoj plášť, aby som sa s ním mohla zakryť. Takú krásu som ešte nikdy nevidel. Keď mi neznáma panna slúbiš, že sa za mňa vydáš, požičiam ti svoj plášť. Áno, vydám sa za vás. Zašepkala krásavica a krási okamžite vyzliekol plášť a požičal jej ho. Počkaj tu na mňa, hneď sa vrátim. Po týchto slovách vyskočil na koňa a tryskom klusal k svojmu závnu. Keď do neho prišiel, nechal zapriahnuť za kráľovský koč tri páry koní a uháňal pre svoju nevestu. Zatiaľ, čo krásna panna na brehu rieky čakala na kráľa, potichu tu prišla stará a škaredá stará. Nič netušiacej panne strhla plášť a než sa nazdala, zhodila ju do rieky. Len čo sa za ňou voda zatvorila, vyzliekla si babizňa svoje šaty, hodila ich do rieky a prikrila sa kráľovským plášťom. Keď sa pre svoju vyvolenú kráľ vrátil, veľmi sa staré a škaredé staren vyrakal. Ale pretože vedel, že tá krásna panna nie je len také obyčajné stvorenie, pomyslel si, že ho určite skúša a preto nič nepovedal a posadil ju do koča. Určite sa po svadbe zase na krásnu pánu premení. Pomyslel si král a vydal sa zo so starenou na zámok a nechal pripraviť veľkú svadbu. Všetci sa mu za chrbátom smiali, že si tak mladý a krásny král berie za ženu takú starú a škaredú starenú. Snáď sa posobá sobáši baba zase na tú krásnu pannu premení. Povedal si král. Keď išli z kostola, pozrel sa svojej panie do oči a na miesto a krásnej tváre uvidel len starú a vráskavú tvár. Tu sa král ešte viac zarmútil a dúfa. Isté hneď, ako minie svadobná noc, zase sa na krásavicu premení. Keď na druhý deň začalo svitať, pozrel sa král svojej novej paní do tváre. Lenže ona bola ešte škareči ako včera. Král sa už rozneval a chcel svoju ženu zo zámku vyhnať, ale nakoniec si predsa len povedal. Možno ma ešte chce skúšať. Počkám, až sa jej narodí syn. Potom sa určite premení na prekrásnú ženu. Aj tak bol smutný a už ho ani lou nelákal. Len sedel zatvorený vo svojich komnatách a nikoho nechcel k sebe pustiť. Raz, keď tak celý zamyslený pozeral z okna, priletela k oknu zo záhrady biela holubička. Vôbec sa ho nebála. Dokonca si sadla na kráľovú ruku a hlavičkou sa k nemu tisla, ako keby s ním od malička vyrastala. Krála. Holubička rozveselila a hneď ju začal boskávať a hladkať a nakoniec sa jej opýtal. Čo si mi priniesla, moja krásna holubička? Hrku, hrkú. nemáš tú pravú. Tvoja panna v rieke leží, biele vlny po nej bežia. hrkú. hrku, táto správa krála ešte viac zarmútila a na starenu, ktorú si zobral za ženu, sa už ani nepozrel. A keď sa opýtala, čo sa mu stalo, ani jej neodpovedal. Aj na druhý deň priletela holubička k jeho oknu, sadla si mu na ruku, hrkútala a túlila sa k nemu. Král sa z jej náklonnosti potešil, hladkal ju a boskával a pýtal sa jej, čomu nesie. tu Tvoja panna v rieke leží. Viele vlny po nej beží a hrkú, hrkú. Lenže stará baba si všimla královej včerajšej nevšímavosti a preto ho na druhý deň strážila. Keď kľúčovou dierko vo dverách uvidela, ako sa kráľ boskáva s holubičkou a keď počula, čomu holubička hrkútala, veľmi sa rozhnevala. Okamžite bežala za polovníkom a rozkázala mu. Biela holubica lieta do kráľovej komnaty. Ešte dnes ju zastrelíš a prinesieš mi ju. Ak nie, budeš večer o hlavu kračí. Polovníkovi teda nezostalo nič iné, ako sa postaviť do kráľovskej záhrady pod okno a len čo z neho holubička vyletela, zastrelili keď ju priniesol zlej kráľovnej, roztrhala ju na kusy a v peci na prach spálila. To máš za svoje hrkútanie. V kráľovskej záhrade na mieste, kam zastrelená holubička padla, zostali ležať na zemi tri malé kvapky kr. Keď vsiakli do zeme, cez noc im vypučali korienky a keď začalo svitať, bol na tom mieste tenký jabloňový prútik. Rástol ako z vody. Napoludnie už z neho bol pekný jabloňový štep a večer už na ňom dokonca rozkvitli tri voňavé kvety. Záhradu mal na starosti kráľovský záhradník. Žena mu už dávno zomrela a tak žil sám so svojou dcerou. Tiež mala rovnako ako otec rada kvety a preto každý večer celú záhradu polievala. Keď sa priblížila k jabloni, začudovala sa tej omamnej vôni. Čože to tak krásne vonia? A poobzerala sa okolo seba. V tom uvidela novú jablonku, ktorej tri kvety tak omamne mamne voňali. Škoda len jablonka, že z tvojich kvetov už ovocie nebude, keď už tu máme jeseň. A pretože jej bolo tých voňavých kvietkov ľúto, otrhla si vetvičku s nimi a dala ju doma do okna, aby jej čo najdlhšie vydržali. Na druhý deň ráno išla do svojej práce v kráľovskej záhrade. Keď sa za chvíľu vrátila domov, Zostala stáť ako obarená, pretože postel mala ustlanú, Izbička bola zametená, dokonca aj a stoličky boli čisto umyté. Čo sa to tu stalo? A kto to všetko upratal? Veď dom je prázdny. Rozprávala si sama pre seba a nech hľadala, koľko chcela, nikoho v dome nenašla. Na druhý deň ráno, keď sa vrátila zo záhrady, bolo opäť zametené, ustlané a zase nikoho nevidela, kto by túto prácu urobil. Veď zajtra sa skriem a počkám si na toho, kto to robí. A ako si zaumienila, tak aj na ďalší deň ráno urobila. Schválne ešte rozhádzala všetky šaty v truhlici. Po izbe rozostávala misky a hrnce z police a stôl poriadne zamazala od jedla. Potom zobrala krhlu a robila sa, ako keby išla do záhrady. Lenže po tajomky obišla dvor a zadnými dvierkami prišla do predsiene. Cez kľúčovú dierku vo dverách sa potajomky pozerala, čo sa v izbe bude robiť. A naraz uvidela, ako sa jabloňový kvet za oknom premenil na prekrásnu a úplne nahú pannu. A tá sa hneď dala do práce, najprv ustlala, potom upratala misky a hrnce do police, utrela stôl, umila podlahu a keď bola v najlepšom, otvorila záhradníkova dcera dvere a vošla do izby. V tom sa pana zľakla a len volala. Vodu, vodu! A pretože záhradníkova dcera držala ešte stále v rukách krhlu s vodou, pokropila krásnu pan. Zo srdca vám ďakujem, že ste ma zachránili. A požičajte mi, prosím, vaše šaty. Keď jej prekvapená záhradníkova dcéra svoje šaty počičala, utekala tú novinu kráľovi. Len čo to počul, bežal do záhradníkovho domčeka a len čo krásnu panu zbadal, okamžite ju spoznal. Kde si bola moja krásna pani? Keď som na teba pri rieke čakala, zlá staré ma do vody hodila a za mňa sa vydávala. A kto si? Kráľovská dcera. Ale kedy si dávno mňa, aj moje dve staršie sestry zlá stará v hustom lese na jablká začarovala. Teraz som už na slobode. Ale moje sestry musia stále ako biele holubice po svete lietať. Dovtedy, pokiaľ bude tá starna žiť. Len čo to krásna pana doriekla prileteli oknom do izby dve biele holubičky a veselo okolo svojej sestry poletovali, pretože už bola vyslobodená. Král sa na starenu, ktorá ho tak oklamala, veľmi rozneval a rozkázal, aby ju hneď povrazom zviazali. Potom nechal zakúriť v peci, v ktorej tú mrtvú holubičku spálila a nechal ju tam spáliť na uhol. Sotva starena zomrela, premenili sa obidve biele holubice na prekrásne panny a všetky tri sestry sa objímali a plakali od šťastia, že sú vyslobodené. Aj kráľovi sa vrátila radosť do života a hneď nechal pripraviť novú svadbu. A potom žil so svojou mladou a krásnou ženou šťastne až do smrti.